اول باپ دیتنی سورت دولی سبا فاطلی عزیز فدیر سورت کے حضر دل خلائط پیانی دینا فی شفاعت القاہلی دی احوالی انبیاء جز کی ملائک عزیزی جنات عزیزی او ملوک عزیزی اوزارو برابید فرانی کریم دو مسئلی تکیر دعا اصلی بی مالک دو اشیاء و ذین او احوال زtravel بیانوي دپاره دلته دشفاعت ظاهري جو زور سپارښت مابا له بچانه چلی شرط من حاصل دی که سمعال وکا ها او له شکی دد اجتماع دا masala رب العز بیانوي چې زه مالک یم او ولجو مخلوق ازرز دی لَسُمْ آيَاتِكِ وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلَةً او دولسم کې ولی سلیمان الرِّيحَ قُدُوهَ شَارٌ وَرَوَى وَشَارِ شَار کے مذرد دي دی دی دی دی دی دی او میں اشتا اندازی او مان درمان کے استخور اور مینا لگتوں یقوئے کے قابل لبراتوں امیاء عجزتی، جنات عجزتی، ملیوب بادشان عجزتی او ملیک مجیدی لی او دا بیا ق ما په ځایلی مووت معتلله له مووتې لا دا په لا چنج یا تا کللو من ساه ووو ق معتره چې پری و طب نهجنمو شو پران خلکوط لکانلهمونور غیر په لدي په بیاو په بیامالله بوکله ذااد م رن ن ت ک یا پیران نو عارف زده خبر خل کو ځان نو موږ کو ځا کو یې ځا موږ په دې سوال ځا کوی ښاوره ځبا ځا خارې کاو ځبا ځا خارې کاو پیران کو غیب نوږي هم حاضرې هغه ځان کې پیا خبري اږي د دې درس واقعیات کی او پیرې موجيدي د کرے وی او کو موجود نه نو بې مشورې خو یو خافر زده تل کلا یې را ته په چا باندې مسالک شي ها او هغه چې مساله شینو هغه ورته وی چې یاره په پلانیزیا کې دا کار شویا کنه نغيب سیمنډا کې پاهيږي چې څوک دې دی ایران یا دی د دوی لستې شیلې ربرې نو هغه چې موجودي به اور تاغال وایي د زړه پیر میرے داغن نه خپل کوي دا خپل خپل د بشکارا جی دا داغن نه نه کوي او کله چې ار دم څوک نه یو ذیکم څوک نه دا ټول تر یو پیرا نی شړی تموایا چې د ما قلب وایي دا صلات کیږي مختر دا موایي ته لاس کو ی را ولهه او غ م مخکم مکم خبرې کوه کوه مو ما لاس کې ت ش دی چې مړیم کې ل نهشي بیا او که وواله چې که تم لرې زماشي به پ بیاجبته لاس هغه ستا او م م وجود نه نه استاج کې دې شيیايې رواخ چې بیا ور منډهکه جوو یا نهري لا جا واله لا پو نه پوي دا د څلوري پښکر وګان دا آسان دي دا غلاګاني یا شخو څې څې کوي او قسمه قسم باندې دا قسم دا بعد خلقو مشاهر پیړي لار کرا رواني درې کا سه يو ابتدایي شېتې دي ها مونږلا په چهرا او بل وایي ک رتیا پري من له کولاو راه بل وي کریتیا پي من له د چرسو زی راه درېراني من وفی ل ور شو ته وي ما ته اووره ی دا دا وي دا بل ته او وره دی داې دی دا وي بلته بیا منډاکه کوم کانډول ل را سړي بیا کا داسې پهې دموني خبره او دا در انه را وه سېږي نو د کمم دی نه را رانيزی نه یاره لاخانانه دا خو ډې دی دي لګري ته و یو ت چاله را وړه دا خو ډې سي دي تور چایاله را وړه یو بلته وکولي چې دا یو کار پو شو د خ چا چې اوسکی اوس کې نو بیا و یاره دا او فم دی دوډ او لکه کار داډړ نو د د دې لاند کېنا لاندې تارو نه راغې دي یو طرفته تار د چا اوزی ل بل طرفته ت نوډ بیاره سرري دا داسې تشي تیا ووي سر کاګ یاته لاړي چې دې شيغې ل لا دا پو را حالکه خشي او ل را وړئ دا او کومېماندي پولااو او لا پوله لګا شو دا را وبل بلتهوري سوالا دا خو شو چې چاې ډوډ مخورري یاره وي خه او داې ل ل پوکم ددي دا چری داسې دي لکه عمل چې او هر سرې کې بیا اول به شکه دوست کم سر کې چې عمل نه دا کو دی دی او وررکه چې دا چر مرسکی ماړه کورټ او لا کوره ایا چر تولاشی نو دی سره چې سیمان یې وتول خاطر شي او جګی جسم را پېشي الحمدلله پیر وایي خبردار ده دا هغه بې ماره نه دلګې قسمه قسم اه باقي خلکو دې خپل شنو لر کړی ویرولته ستر او شنو دې ټولې نه کاله سر به دي ګرانا دې پنجاب ګرام وغځارل دي خپلې کېږي قسمو نو قسمو باندې هران رنگون و رنگون و بانده دا تلید و دی چار صدقی او ملنگ و وغوا دا پرتوغا خونه وست پر پوری اتردگی او اسکر پوری دیو خان اولاد کې دا اوخذ اولاران آغا زبان دیو خذ ننواتا او دیو خان اولاد بینی کی گی پراڻي زفت کي کومه خزه و غلطه واغي بخل پرتي پراني دي اوتوي ال ها شري ويله ملنگ اوتوي چدان اوله کنجرنسته دنيا کي دا دا څوغليو فرضه کومادي سو ګمانو کو کني کده نه حالت شدوسي مردا رزليلي رزيمو خان دي زغه ز صدقه پرتو هوني پارتي کې واڅ او زوي به الله زره زه دغه دغه خير خو زره وتا بلار چړیو ته وې له هوټل کې راکیه ناز کړ او ترڅو چالو بلال د څهو امروس څهو مو سينو ها اوستم بي قلار زنده قلار امال کال له چلاړه او داسې وکاو او په قلار او ذور کا ته مونږ موکو او قرانی روایت است اور دوی یانو چې او داسمه مو و مننه مقاودا من قران باندې زو ایمان دي دغه زما قسم چې جزبه تاسو ښکیا وای او سره هیڅ هم نه دیونه هیڅ زیات د پښتنو په دیو شرمونه پت‌ترین ساده په دنیا کې نشاله او کیسه ده څو چور نه نو یو ناجاره او دې ته پر تو پرځاره ورکړل ما دې مرواله چې پر تو پرانځم او نو اوا کنجری را تکړي وی چې هغه نه فلار را تکړي نه مور نه تاو نه کړې آی کنجری آی کاماسې آی دې د اوسنوي آی څوک یې ای به غیارتې آی دا بس دې راځوي دی هو ما صبر را ځکړې جنگ نه نه ځکړې اظام خان خو ځو چې وړه خلو او بیا تیرا غلی مدا و درا الله چې نځرا وې وداع خبره بوله خضر په طالوی تباکي په ایمان درکي د بيګاه له سړي زو له سسانو سره راغله د را شپې چفال دوه کوشته مزار په مزار دا دي با دي ملنګان دا دي دا خو اسونو خو اسونو رنگونه رنګونه دا کوي خپل په دي نه خبره با دي پیراني ها لقد په شيته تاږي سنتي په خلاص نه الله دا کار رک دی صدا کار دا چې نور نور بر ژیان دي الان د مخبر خل ک دی ل پ چې پرووا نه لې چ چې خبراب شو که دنیا د شیر کېږي و شي که کوفر کېږي و شي که ملک تبا کېږي تبا شي پرووانڅوک نه س وران ويقر د طبله تجن اللہ وقالو یا لمون الغیب ما لبیسو فیل آزادنونی په غیب و پیدے پیران نو درنگ پہنو دیوکے سولیمان علیہ السلام مرد و تاکیوالی و امسا او کڑکائی کی کاتا چراولی دا چوارا چوارا چواری داویہ نی خوڑلی او اللہ اخو بخوا مرد دے آنسی تب آشیونو ما لبیسو فیل آزادنونی وسم نپی جے نی بلو نپی آ دارنګي زه پیرانی له سر ټ ټ کفلا قولا حوله و یا رضا ورته دا لا رسودی په شمار او کذا چې خو بهش نه وتی بالکل لا حول ولا قوت الا بالله ذا هوا ايش کو نو كانو يا نمول غاب ما دي شکرال دی. ډېر درو إلا وسط یې ذکر استار کوي قران وای او با جوړ کی نیوځاو ورته ویلل چې شيخ صاحب او حق سورته امام ویل دي موږ یې وراکه پرځه مونږه عاشرته ها به بیره ظاهر څخه کډیو افری شو ورته ویل تاسو چارته اسې بل موږ دې شيخ شيوخ سره د ټول سره 25 کیو او د سلام سره 100 سره ویل کم یو څه دې دې نه چاته نه کوي د انور قنځل او بل منځ سره جگړی مغړی کلی ادا چاته جگړی نه کوي کې سره نه شي وا هغه ډاکټر سره چراغ دی دا راته پوښتا دل تل زقيم ولما خرطت بيله الجن الله قالوا يا لمن الغاب ما ديسوا بلا ذات و هو تو کوئی دا د ژر دبل تم او کول یو چې په کوله موجودي الوي اه دشتي ز سوم سب کې و ما دشتي وي درم او چې نه یې يا لا غفلنا تفوس في طوال تنقص المدرسه كي ذا طالب كم لے کے بیا غورت ہوئی وہ سو باجان اجدی لقد كان لكم لقد كان للسبائل في المسكن المايا جنتان يمين و شمال وقلوب مفرقتكم مشغولون بلذۃ طيبہ ورب الغفور فا آرزو مخی واراو دا اللہ دینا فارسل محلیم سید الارم ایرام آن دی وارم دیده شدار و جلیلی پیلی دی, دی. شدوارو لولی ایرام آو آرم راو مسلاو بذویب آن دیگر دیم دا حرم دیر او دریس و کتفلان و او و لارو و بد دلنام بی جنتی هم جنتی جنت دا دی پیوز کی منور باونا وارکران زوا دی او کلل خمبد مزهو تر خمتکل نو ش جارتتن ديشه او کېکر مې فره او زنو واشا من فیل لږ د بری میری په کېي دا دی دغک دا کیک م فره او بری جاړو کو او دا کرکې بررکې او زنو زیده دي جل تکړهږي له صدره په لري وو چې دا دي کی چې خلاف نه وي دې اواز یا په دوران تمه ذالک جزایناهم بما کفرو الله ذارگی دوه مائسا کوي ذولذینه ظلمون دون الله او دې کې مازه شرک ختمي او انتقال کوي تعالی نماز دین تا مالکان ندی، اسادار ندی، زورور ندی، دی اسادار دی ضرور دی د زور څه بارشي نه چالي وی کوله تو لذي نه ځمتم هو یا پیغمبر راو غواړا تاسو چې کومه څه کوئی جزاهه سپارشه نه دي علی هر مین دون اللہ، اول لا ولای یو کو نه مسکاره ذره نه سماوات ولا فلک فقدر ته زاری عمر رب را وخته واپ نه لېل ملکه نشته او ملګینه شبر خایدا ده سارا و مالو تی امام نشه اسمانو نزمو کو کی برقم نشتاي برغینش کو ما کی ده سارا کړی و مالو همن همن زहीर سو ما وین کو ما کی وین نشتاي خاصه پارش شیخ کا تن غور زاي ولا تن بو او شپار خایدا شي رسوله حضور ده کی ده ای خاصه پارش الا لمن ازل الله بل قلهم یفزعون و یتذرعون و یخافون قل جوائی رازی دوائیم عمر حتی اذا فضی عن قلوبی صحابت لیشی دوید رونونا قالو ماذا قال رفتون مقعی تیجی عرب ستاسوائی قالو فاسانی ملائک او دوئی آل حق برنکی فرماد عزیز وراج عشو شلار حدیث کی رازی دا ملائک بزان کی راغون مشیف او داسی را خندی شیدہ و زیرون زانگی را ہوندائی لکا پوچکانی باندی چیز زیندر را کاری شرنگا رے او چې کله حیفت تیر چی نگالاں گی بل ایک کبرو تووئی چا اللہ چو وہلے آغیر و ای آرسی چوئی دی حق ویلے دی دا حکم جوو پیا صلاح زمال قرآنی دو سازی دو بعدو بارانو سلائن و دلائن و جفردو خال الحق کے ویلے سکوه و لعظیر کبیر غیم عمر مئی از خکم میں نصمائے والا آو مجارات خسم و للہ و انہا اوئی آکم لالا و جنبی جلالی مدی منگ ایتاسی کی پیدایتی یا گمرئی منگ ایتاسی خطائے خطا سی کلام راور سی جسمن و خسم سی کم دے تو غصہ نشید و ولا تشرعون ما اجرنا ولا رسول ام واتامروا انذريه ها قل اعوذ يالذين عبدتم لي شركا كلا ما شرم صداره نقرطني وبل هو الله العزيز الحكيم قالوا بهذ باط الرساله وبعثناك الا تعبد كا للناس بشيرا و فی انزم زجر کی منتریق قیامت ویقولونا متاہ آذار قل لکمی آدی اومن لا تستاعتمون انساعتم ولا تستاعتمون قاقم زجر بیراج القرآن قیامت ذکر نمنی شر ذکر کیتی قرآن نمنی وقال اللذین <سؤال> کفرون لنمین بی حاضر القرآن <سؤال> ولا بالنزی بیل یا بیر ہمیشہ تعفرو سرکاری اقار پیغمبر نے انتخاب کړي پیغمبر نے انتخاب روخه کړي لوند منه د حاضر و قرآن نور ولا دې چې نه جناش قانوني مقصد نه او دې ولو ترای ذوائج نو موقو구나 ان دربې جو بعض بعض له قول هغه ذا ارا کی خبره کوي یقول الذين فيقول الذين تكبروا اغا همدوری به موبرو کوي لم ل خوونه مو میني د تاسو دنیا ل یامونته ایمان لا وړ قاله ل نت کون ل نجی کوناو سرتنا کو او دا مون د قران نهکني وایي دا س د پربر کوم بعد جا کوم بزان سر راغ بل ک مجرې خپله دمان نهونه وقال ل نووج فوج لې نشتت کو قوم جوړي به متوثر ته وی بل نوکر لای دی ورنا بلکه ستاسو حرمت او من سره دښته او ورځ دی دښته به تاسو څنګه دل تک تک بجو کو زمو سره څو مانو ته او تاسو دیول په خیر داسنه چې خبر ولې کنه د دنیا د حال نه خبر نه مزید او په پټی لا زیو غاراله ها ایس بدل د تللیک ول ول استاد یو په دې ویریه پیدا شوې دی زیارات نه لومایې کرامت نه لومایې زیارات نه لومایې خاط نه مري دعاو نه نهي مزدت شپه راځه مماوي چرته الله سره وانهړي او استمر لاخو بالکل دا کافر دي دورا او السلام علیکم و علیکم سلام استاد خیر څنګه یا را ولات چې کانه خصه دې دا غوړ او دې خو پرګیا خو کوی دې او دې خړین نام یا کاننو آ فرین خوانځا درا کله بل سوځوي دې زوږه څه کې نه ماره باڅه غواسیږي انده خبره لیکه پوهه څه څه نه خبره ولی صاحب ټول عمر په ټی کې دی رہی په پیران دا داشوی کرامت زیارت نه مانی زويره دن چې تعاله څه کرا نشي ها نا بیمانه کم غده ومن ولاته ومن قسم به غه دا کافر دی چې دا زیارت نه لنی کرامت او ساتو شهرادا کافر دی لکه هغه نه منو دا ورځې به راځل نو یورپانه څنګه او چې شتاو نو باغان هونه د دې لکه کې والا څو ګل خو کړي دي او زمमण ته ਵਿਚار نو ورته مونږ راځو نو یو 콘سټټ کین دی راو بل مکو لای دی وان نه ها استه قرآن ته چاوه نو دې زات د دروازه څه څه کړه دې دې کې دوا باد سنت کې هغه دغدا څو ذکر جاہا جمع کے پاس اس نے کی قابوس کے قاضی خان اچر کرے کم نہیں کہ یہ رنگاریا جنا بانجا کی سچی کی گل ہے قران تثر تثر مرچا کرے انک و رب اللہ و نظر له اللہ ہاں و امرسلنا بھی کرے تیمن نذیر الا قال متربوا ان جمع و صلف کی کا ضروری تاريخ کار نه له انکار کړی ان نا به مور سر زمي کاږي من قارا شکایت را دي چې شيونه خبره کوي زه نه مانم وقال ان و السلام علام اولاد ومانه زموازه بول ان ربي اور سر رقالم ایشا چې صاحب دې دیو چې چا سره دي دا سره سره دا حبس ترادي او دي اوما ترادي او دي اويا خلي وراكن ناشر الناس لا علم او کته چي مال اولاد سبب وما اولكم ولادكم بالله دي توفركم ستا مال اولاد واغه طريقا نه شتا الله ته ديږي اين د نازل الا من امن وعمل صالح الله تلو ان عز الملائكة ويوم عشرهم جميعا سنو يقول للملائفة احاول اياكم قانو يابدون دي خلق استعافي بادت قاو قال سبحانت انت ولینا من دونهم بل قانو يابدون الجنن بعمرهم لهم حذرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يمجل قبالكم لبالن لفهم ولا دراء احاول اترازنا بارنگ اترازنا وإذا تطلع عليهم آياتنا ضلوا قال هذا إلا رجل يريد أن يشذكم عن ما كان يعبد آلهه وقال ما ذا إلا قوم مترا در مقال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا الآلهة الحرم مبين داعي تراضون بذل بانك اي ف اوت قل ان معيذكم دوا لا يخبر ان تقوم لله مسنوا و ترادا اذا خذوا وارا بيد خذوا ذو ذريزه زنا زنا ثم تتفكروا ما بسا بكم من جنن وما سالتكم من عذل هو لكم سيجتازوا وارا استعذ شرائط التبليغ لواجب البيان القراني الكريم خصوصا مساله التوحيد دائم استقامت درم اعظم السؤال دو اجرت ما بسا بكم من جنن کل ما سال جو کوم نه لري کواله کوي نه لري الا الله الله دا ټول قران كريم بيان ولوا فلا فوز جواب دل مازه لره ایسا امر نزيق مندايه او یا ما لا تخجو اصل ال حروب او ذا ما ذكير وما ناز استکبار کرے ولو ترى الفجر فلاقوت الموجو من مكان قريب وبني يعيش ذني سيانا ا اادام ورقالم انداشان وقت فرض الشيء ليرى قدكذ لي دي دي. يا ده يا يوم يقدر فلاقوت لاخوتون الله اذا رب ووخزوا من مكان قريب معناته موقف نار اذا با سويا قال يا ذمكي ذا بدر نقالي بي بدر قالوا اه اه امننا به وان علىهم دا چې کله وږي الله قال زميري مزر الله تعالي يا نبي تعالي يا قران تعالي اسلام قالوا امننا به وان علىهم <مسلام> التناوشوا ان کلمې دی لا خپل می مکان دای لرل ځانه مکان پای د تشې ساتنا او شناوت وای استتبات او جله مراد مکان پای د بھارت ته تاذور د مقصود دی دوی لټه اچي چې نه کیه اراده لري جوایز دي او هغه مثله سیدا اوره اگر وجود دنیا تا یا انتقاد علی سیدی حسینی مانګان لو قران و انا لو تناو من مكان بعيد وقد سفروا دين الصابو ويذكروا الغاب من مكان بعيد وهيل بينه وكان مايشههم ذي هزار کرمنه کس غاڑی کما قیل بیاشای من قبر ويذكروا الغاب من مكان بعيد ذغنهم دم اشترکنی پا گمانون و فاسد و بانید مغیبا و بانید اغاوی بیسد نشتا جانت نشتا و ور نشتاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلوی جا دوگر دے شایر دے مکانی بایدی مبارک دے جنون او دبو داقای او داقای او داقای او داقنا تماغوی لدے شاید من خلقن و مطانو فیشکی مورید سورت فاطر کم نگردی شفاعت قاعدہ اور اعلی درائل فضیلت کی راوری اول درے مقدمہ الحمدللہ فاطر السموات و الارض خالق للاسمان و ثا ضایئ و ثا و ضاعی با دلہ مایا پہلا و جنات من رحمت السلام من کلا و ما من شکر اعمال فی الیوم بال نعمت الله علينا يا الله شكر نعمه الله يا رب مفرد هو يا جنس دي يا مرادها نعمت دي چې د ټکو کې نه شي کوله عالم خالصن غير الله يرزقكم من لا صون ولا بل خالق سوي دي پره راسته نه کله چې حاضر مقدمه بیان چې مساله د توحید په لا اله الا هو تو لا یاد دیا چکا کرے کسے بھی مصالحہ تیرا پردا گا وہ انجام خلنے مری لو خطا چیں جسارے وہ تیزی وہ فقط کوئی تبہ شروع ہو گیا قابل فلا تغرنكم الحیاۃ الدنیا صاحب جوکہ جوانی کی جوانی ولا یغرنکم بالله الغرور اور دوکا دی دیوانہ کی تاسو لړقالہ باندې دوکمال شاکان څه سره دوکا څه څه دی دوکا څه دنیا کی بیا درې خیال یو خزدا یو مال ته یو منصب ته دغری واره رسدا کار ته ویل کومه خوږه جوخه له څه دی مال دولت کی شانز درلو ویاست د مکه د اسکا یو لاس کی مرو بل څه مه راته ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم وزون بسخو وذوعا ولئن ما يرزقه يقوم من السادس شيء فشيطان قرچار ذي ذلم ذا ذو زغلل قومه والتحذير وارتيار الذين كفروا دا بلای د خوری شروع کې بده ځان ته په عزت غورک منځانه لویته د عزت او غریب د قرآن څو چې د واډي دال کتاب بیان یمږي بلکې د عزت د قرآن ها په دې په چې مان د هغه د غریب د عزت وګورم ها ایله سرور صالح ویل څو یا او کی ذلیل عادی کے مستقر اللہ کا جوئین راضی کے عمل کا معنی قبل ہی عمل صالح یا ذلیل راوز عادی کے عمل کا معنی عمل صالح تذلیل کی شرط ایمان یا وہ عادی عمل کا جوئین وہ ایک کا معنی عمل صالح کا ردی کی ہاں اسر کی ایمان کا قبل کی یاول کورورست یاد مظامدي و م لا را و کو بلبل جل به په ب صورتدي و تقمي بند چې د زور چېفارش کو ما باې چاه بل چې غیر را وړ او الحم وه سخره شان کابر پدي ج دبر زاره کومله ور افتع الواقع بذلعك والذين تدون من ما ينزلون من خدمير من خدميرك عند عزار وعطل الله إن تدعوه فرأس نعو دعائكم ولو سنعوه ما استجابون لكم ويوم القيامة يصرون في شرككم ولا ينطلق مصر خبير تدعو على المثالات التوحيد من شرائك للباحث أولا الحمد لله جيم لا إله دریم لو غونې له ها سائیں غاونه الله دې صفاتې ازل دی سره دوی لاي لاي تاوه مستنګ بيان باكين د جلال ولول نو د زو سفارش ته د چاله کې هم من کې دې ها يا الفقراء و الله خلق او چې جو محبوب دی قزم او تاج الله الله غليل اوスタイル شی زاد ابراہیم دنیا نووی طلبن الفقر فاستقبلنا الغنا ها ستا مون فخر لګاو غنا را له او طلب و طلب الناس الغنا فاستقبلهم الفقر ها <میزی> wristwatch مالدار کې د یو ور بل انتقال د نزار مستور د انتقال خلاصول افتح اوته شرقی انزادی قولی خوانی چه اللہ و رسول و موتای نسوار نشو و سبب موتای ماما یوار نسوار و راکتا بیس اب موتای یا ایو الناس انطمو الفقراء الیلی اللہ و اللہ اوه وغنیل فقراء نسوار و سبب موتای و یا تب خلق انجبیل او دا کاری والا کا عمران لے ولا تجرواج دستم دې زره و کرا نه پاري بارو ته زوال چل را کېات خلاص و التاج المسلۃ دراو غاډیو بار وادا خپل ګل لا عمل منو بیا کیږي په څو ولا ورو کامه قربان اگر په انواذ ضرور لذين احسنوا ان ربهم بالغا واقاموا <نزل> الصلاه <سؤال> وعمرت الى <سؤال> عام والبصير <سؤال> ولا ذمات ولا نوم ولا ذل <سؤال> ولا غروب وما استلى لا ياول <سؤال> للمؤمن ايمان راقي وي چې مقابله دي دي راځه عمرت کوي عام والبصير ده دا چې کله بصير شي ولا زلزل زلرات ولا نور یاریو رانو خرابل دی دی کی په رها ته راشه ته یادرانه شي یستوی کی حضرت کو مای زلزل په لا لا راه ولا زلزل ولا هرول نپتا شور او دکار دامه کو دکتی والله ستوی لا ضوال مای چې ریس او بهېل دې therapies کې دراغړل هه دا لري په ځای کې ما منلې چې نسخه حييت دې دراغړل او د سوغړې او ما سره ولګیا خپل لا مال جونګې هر کا دې مليټ کې کېول کالار په ځای کې دې هه جونګې چا اللہ روح کو لے شاد کا ضروری مخلوق ہے و اماں دے مسلمن فل قبر فا موتا موتال دل لے کا ہاں نہ کا روح کے شاگرد سے قبروں ہوئی و یہ کا کا انتخاب جیسا لاسس یوم با کے قرار لے۔ کہ کل با کے ایوال موتا و فخر و شرمندگی ور کی ساتھ او چې دا ورنځي په پویا لا بچي اوه په ما باندې د سپې ځان आवाज له هر دغه سورې څخه ورته څوواله او په ما باندې خپل نن له کوه په ان پن لا نه دي وا دا یو د ځور د ځړکل او ټول دایې چې محمد تومره خو مسعاد مختاریږي ساده څرمنځم ځنګا او امامان څرمنځم ځنګا او څهم ځنګا دا وی ذکر خو لا یان څو یو خوانيان وی دا ملي خبره ورو ورو چې ذکر تستری زو بازار اوره سي او دوی وی وی دا انا بينا د زوتا خم چې انا خم تاسو نه غزل نه او امام خپل فضله کې قائل نه کېږي لو کہ امام شادی سے بھی خیر جان مذامانہ ہیں جنا راتی یہ ایک قول ہے زیہ قزاما دلدا ہاں دا دلائل زیادتی صرف اس نامے انشاء اللہ منے باج ہلو روایت جو ادارہ جی عبد الرحمان نے جوڑی کی ہے انما انشاء اللہ منے باج ہلو رحمت اللہ دیم او دغه یې نسبتي امام باندې پاتہ کړل نو هغه یاره چې په فلور ویلو ټولې چې پتګري ساره په ماستر ځمکه کې چې زمانہ کې او دا روایت راغلي دوی خپل هل کې اودې امام باندې پاتہ زده حساب کړل ها علما الذين علمون القران القرط يعلمون من القران والسنه علماء القران إن الله عزيز غفور ها. دا دلائم جاءت بكثير قرآن الكريم دا هو الذي أوهانا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا ثم أورجنا الكتاب الذي استفعنا من إباجنا فمنهم ظالمون بنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادقا من الكارع. مغوړه کي دا دغه څهانو کې موغوړه جوړو ټول بندګان دي لوږه صرف د ځانته او د غرمانو په شاګردۍ کې راځي چې مصطفیله له بازی نه وروسته د ټولې قومي نه راځي دا څه څنګه یا آیات او استیصال مخبره عمره کې تصاووت وې وساعدہ کو وہیں کیرت جہت حسنات دوارہ مانو ظالم وہت کی ظاہر وہ خیر من باطن جب باطن میں ظاہر ہے سکتا ہے مختص کے برابر ہی ظاہر اور باطن ساجد سرکار کی باطنی خیری ظاہر درید ظالم واحد کی طالب کی جواری صادق ماموائی دیتی توحید کو توحید تو توحید نہیں رہی صالورم ظالم قبلی والا مقتصد تصغیر والا صادق معصوم دیتی اندرم ظالم تاریخ قرآن دیتی او غیر عالم دیتی او عامل موجب دی مقتصد تاریخ عالم دیتی او صادق تاریخ دیتی و عالم دیتی و آمیل دیتی صادق ظالم چاہن مقتصد متعلم دے صادق قائم دے ومزائم اصحاب المشمل ہے مقتصد اصحاب المعنم ہے صادق الصادقون المقربون سامن ظائرم اغلی ها سبق اطول النار اصحاب زوجی دوزق لراش مقتصد اغلی اصحاب سردی یا کل الجنة صادق اللذی یا کل الجنة من جهر نحن ظالم مصر علی المعصیت مختصف نازم لیه قائد لیه صادق مقبول توفره لسن ظالم اغلی چه قرآن یعقیس تی عملی کنی کنی کنی کنی مختصف چه عملی کنی کنی صادق آغلی چیز درکنی عملی کنی کنی اگر درکنی کنی کنی کنی کنی کنی کنی دا مانا آره تیگی دارس اخواره آخر قرآن سے بغیر سن مورسن کتاب اللی الذين ظنوا منقادوا باجاوتی چیزو ززم همو ګزانل قومو کو صرف زګاو بل چاته و نه کووبو نو مختص در میان عمل کو قومین صاحب قوم لخيرات تو قلته دا زهر تو 500 ماع قولا راهم تشورقاطم الذين يصدون بالله اورو نمازا فرقوا من ذلك چه جه کار کرے هم لوگ سركون سماوات اماتنا والكتابا وما لا قين منهم بل يادون بالباذ لله نور نيری ظالمان باذ دي باذ یا اللہ وازر کے ظالمان باقی ذی باقی باقی لواذا اور کے شکار کی دلیل ہے یا یہ اور بھی دوسرا قرار ہوگا ان اللہ یونسو سموا کے ولاد انت زورا من احد ان باجی ما جاءهم ندید ما جاء تو الا لذورا استکبار بلا ولما دستي بیا په نوکردیو کې چې د دې راه راځي درې کار ایلا نکورن دغه او خپل دنیاګي استکبار ایراد هوتنه تکافر دوی مو مکه شوی ها هغه نشیر صفاره او د دې کوم دي ناڅرته دي ولای یذل روس تا جا قرام وي ولو حافظ الله عنا دماتسو قال الله دې شي خل دماتسو په سر مږه تاسو که څه دې شي اګه درې یاو نور نفقه بل استکبار فل مګر سي ما تر کار ازه عام انداز دا نه تب دې تم کار تم دې چې ذا دې واړا یو دې شي ما زه فَرَآى لَاجَلاً مِن ذاقًا ها وَلَكِن يُقِرُّ لَاجَلَ الْمُصَلِّي فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِوَاجِهِ بَشِيرًا سُورَةُ الْجِنِّ نَزَلَ شَفَاعَةُ فَارِي غَامِضِ النَّقْلِ وَالْغَيْبِ ها آ وَصَاحِبُ الْيَأْسِ كَأَوَّى مِن ذُنُونِهِ آتِيًا وَجَاءَ مِن أَقصَى الْمَدِينَةِ Ane yapmam mit afhürm terminar